Shiku e së të ndëruar, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mirë se të kohemi për sëri i son të në takimin ton të radhës, si është e njohër tashmë për të gjithë juve, ditën e hënë nga ora 20.30 në transmitim të drejtë për drejtë. Me emisionin ton që tashmë me siguri është edhe i njohër emri ti dhe titulli ti që ka thot feja. Në emisionin e kaluar kemi përfunduar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 Kur burimi i saj është i pastër, kur prodhimi i saj është i drejtë, kur ndikimi i saj është i duhet tek njerëzit, barçi si kësaj diturie. Në anëtërdër ka një rrjet të, të kanë mbetur në terr informativ, në terr të djës, e e Andaj, të dijes, nuk janë drejtuar me dijen e vërtetë. Prandaj kanë bëetur të Hamburg, kanë mbetur të devijuar, kanë mbetur të paudhzuar. Dhe rremëz nga kjo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 kalojm tek temat tona të zakonshme. Në qoftë se i referohem kalendarit hijri, kalendarit të cilin muslimanët e përdorin për festat e tyre, për ditët e tyre, i cili daton që nga koha e Omerit radhiyallahu taala anhu. I cili in the lidhën në ngjarje të mëdha. Madje konsiderohet më të drejt njën një nga ngjaret më të mëdha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 e që gjithë doku është për njëve duhet të ndalit me ditën se, a thua valë, si do tjetë përgjigje a ti përbalë kësaj pyjtja ja, e që shumë është ndërlidhur me këtë temë që po flasën një për ta. Allahu Gjellewala a thot, efe hasibëtum, enna ma khalëknakum abethan, wa enna kum i lejna la turgjaun, fa ta ala Allahul malikul haqqë. Allahu Gjellewala a thot, efe hasibëtum, a me nduat, a kini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 por është një lloj pyetje që në vetën e saj ka përgjigjen dhe është një formë çortuese për rutinë e madhe që ka përfshin barr njerëzimin. Se njerëzit sillen thjesht në kanrën katbot, nuk kanë më don përgjësi, thjesht kan arën ka askund dhe shkojnë askund. Fa hasibtum annama khalaknakum abatha? A menduat se ju kemi krijuar kot? S'kan gar keza skob ligime skop përgjësi, skologari skozh, a ku si menduat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 e ja, ne duhet të ndalim e të mendojmë, shkoj një vit, shkoj një pjesë e jajtës ton, a edhe një sa ditë kanë shkuar për këtë vitit, shumë ditë kanë shkuar, 12 muajtë pëllot kanë shkuar, a nuk duhet të ndalit besimtarët të shikënse, kë metod e të mendojme të tim, a është produktive, a është në shërbim të këti qëlimit, a po duhet të ndraj metodën e mëndimit, në shta mentalitetim gabem, ka defekte duhet t Duhet të bëi instalimet e duhura, të bëi çkyqjtë duhura. Sikur se tregtari. Shikon në tregti tij dhe thot, "Ky mall këtë vit është i çuditshëm, do porosisës dy fsh." "Ky mall nuk shkuar, ka shkuar, s'ka pasur asgjë, nuk e porosismo." "E kështimërot, erdh ti shikoj. Celavepër të ka sill dobi që ta shtoj këtë vit. Celavepër ka bërë dëm. A thua vallë, sillja ime është korrekte? Edh vazhdoj kështu, apo kam nevojë të përmirësoj në edukatën time, të përmirësoj në sillën time?"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 Në përse tash, ajo keq ka bëdë, në qëfar dole mënyre, nuk ka të bëjmë muslimat, nuk ka të bëjmë muslimat, nuk ka të asëmë na që ka thotë Islam për vit nëri, kur vje kuha, por tash duhet të emëse, duhet të përdorim këtë, nështëta, shumica për neve nuk e dimëse në këto ditë jemi duku bartë për një vitë, në një vitë tjetër. Jemi duku bartë nga një vitë që ka shkuar, një mi e katërqen e tridhjet e tri vjetë, ka n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 Andaj, edhe kjo është pjesë e meditimit ton. Une për e shënaj edhe një vitë që ka kaluar nga Higjireti Muhammedi Sosrem. Që ka dimna për Higjireitit? A jemi ullur dhe pisë të dojmë për Higjireitit? Të flasëm se si është përgull Përgameri Sosrem, kush e ka shoqruar në këtë Higjirat? Meditim në së qërtja. Andaj, Allah u Gjallewala kështu në apyët, e fëhështë i pëtom. A menduat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 por kjo është tjë e përt nga vetë disu, në qofë se dikur shtë tët, për mirësohu, për mirësohu, rishikaj veprët e tuja, rishikaj e gjuën të ndë, dikur shtë tët që shtët, ka se ki mundësi me vdik, befa, qka i thushë Allahot, a zhjallë, këj njeri atë ka inkuraju, apo të ka dekuraju, të e ja përgjigje, në njeri që a, të mundë, të mësën që të ishë ma aktivë,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 Jo që muzita kthesh atë fletë dhe të bësh përmirësimin e caktuar, a e ka shkuar? Mund të pendosh për atë dhe të shpresosh sa që e ke shkruar Allahu e gjithësisë e shlyen ti ski mundi më është i kurmo. Çfarë të bëjmë atë? Kan shkuar shumë fleta. Kan shkuar shumë regjistra, faltë, Allahu na fal. Ne jemi penduar tek Allahu. Shpresojmë që Allahu na ka fal, po kim dëshirë të na shlyhen ato. A do më të shlyhen? Na shlyhen ato dosja.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 ralojja e lavana garanton se çonse ndërmarrim hapa konkret nuk na bën hor ditë në gjykimit paramënda vullaj nderuar mua të nderuar këto raporte më u lexu para familjes së tyre çfarë ke bër atë kënaç elera u molezu para para mahalles së tyre huar mot merr paramënda molezu para, para... qytetit të tën kjo bë të mirë skovë në zhdërmnumo paramënda molezu nivel të shtetit e paramënda molezu para, para këk krejësave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 U ki ajit, da po ja e moshë me seri, me me me telefonat të kësaj seri e mbushur, e mbushur. Daj këtë vit eh, eh, të pa kalkulatorët, e i kam bler vit ne kaluar 100 paisje nga ky lloj, këtë vitet 1 200 lira i ble. I themi ti, allo, kto s'po mund të më dëgjosh. A duket ky njëri më aqm? Jo, më fali më aqm, por ky ky ka xandallut trektin. Pse na themi? a nuk bëjmë e nëngë në, në, në disë rase kështu në rapport me trektinë tënë me Alonjë e Levala. La kemi së të nëmbushër dhe, po në tënë me produkte që shqiten, na dëmtojnë, jenë duke në hargjuar kapitalin e kohës, si kurse jenë duke i hargjuar trektarit, trektarit kapitalin e parave. E na, në duke të e madhe, qësh një njëri po e hargjuar kapitalin e parave, në produkte që, shiten, që nuk shqiten, dhe thime a jenë normal që ka po banë. Dhe së so, nejme duke hargjuar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 Erkuadrekës prit prit prit se foli sa bon. Çdo ndikë ndielash pa u fal. Allahu na rujt. Me raportun me njëgatë një të kalloçt më falem. Çdo ditë një raport i tillë është i mjaftuarshëm që më shijonë dënim të dhëmshëm. Çfarë ta merrën për tjera? E paramendom me raportu, o Zot filon a për të gjitha duke bë haram. Dia që ashtu e kumgjet, e kumlon haram, o pecën sa bën haram e gjatë. Tjetër e kum gjet këtë, raportojnë para Allahut ato xhjet. Dërsa këto raporte ruhen, ruhen. Së kujse Faraoni e ka pyet Musa alaihissalam, kur i ka thënë, "Musa alaihissalam, për Zotin më adhuron, ti nuk ke Zot." Duhet të adhuruat, duhet të adhuruat Zotin. Allahu kriu si gjithësisë. Çfarë tha Faraoni? "Fama balul qurun alula."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 pas atyre që pëndohën të këllohazir. E qëshë është pëndimi e zëtë? Me thonu pëndoha, po bëjnë kjaq? A vë qëshë është? Ja. Illa men tabe, o amene, o amene amelen salihan. Ata që janë pënduar, e përmirësojnë besimin në Allah në gjëllë e wala. Dedi ka menduar që, edhe mësë mu fali, a fali Allah në gjëllë. E zemën e pas me pas. Gabi mështë e pas të pas, Allah në fali, nuk këka d e përmësën besimin e vangjel dhe vala. E kuptonë se ta është me zemra e pasër, pra dhenë dhe primet e pasër ta, pra dhenë shprejt e pasër ta, edukat të pasër, u amjila amelën salihan, edhe, që farë ndodhë? Edhe bëjnë veprat mira, bëjnë pun të mira, e kush kështu banë, kush kështu dhe pranë, thëtë fe ula i ke,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 Siu faletar, apo tash e flet kur del Allahu, Allahu na falçëshun aty. Ku të, të shikosh, në 5 nëntor no, 95-ën fillon e ka fol drekën i kinin, po siu falunë, rregullash. E kanë ndru raportin pa shkak se ti e ke ndru raportin me neve. Kush e ndën raportin me Allahun, e ndën Allahu raportin që ti e raportupt për të. A ndaj kjo ku është mendojm? Nalë dhe menda. A ai i kënaqur me këtë raportim që është bëjë aktivitet, ai i kënaqur. Nëse i kënaqur vazhdo. Por mendoj çdo kush pe neve ka hapësir që duhet që duhet ta plotësoj. Ka mungesë që duhet ta mbush. Po ka, ka hapësirë që duhet ta mbushëm, ka, ka mungesë që duhet i plotësoj, ka shumë në fjalët tona, në veprat tona, në sillet tona. Këmi shumë çfarë përmirësojmë. Andaj, vera thot për vitin e ri që duhet të përmjërsuhemi, e jo të quhëm të vestujem, për shka me vestu? Për një vje që këna mushëm më kate, për të të vestujem? Për shka? Andaj, fejë e thë që një duhet të jemi këto ditë në vetë logaritje. Sikur se, trektari, kër e bën logaritjën e mallit, parë mëndër me pasë dhe një rëtaka tje. Edhe një rëtako, partneri me i qilu, shumë kopratës, E llogarit 100%, më mëse te ktheja ka 100 milionëshë. Soz jot llogaritja, a tot ka dal, ka dal. Jo, mëse çka kësot ku e ke çu këto? E kjo pse u bë këtu? E pse këtu? Pse më në 100 euro ke bler këtu? Kam u me 80. Ai ta lodh shpirtin ai arto ku këpras. Çdo cente kërkon për teje. Soz jot llogaria e tregtisë një vjeçare, që duhet ti raportosh te partnerit tonë se ka qesh fitu këtë ka ndodhur, ka qesh shpenzu këtë merat. Tu at ku?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 nga kështu të logaritimit të ndërmë. E qësë kështu logaritim? Në shfaqen në disa defekte, produkte që i qujton e, produkte që nuk duhet me vërshdu me bua trektimu me to. Lejmo! Zemënsojat produkte. Dhe thuin vend ti do cilin produkte ri, që tjetë trektije sukseshme. Vëllahi tjetë të bua trektimi me Allah nëzë u gjelë. Po trektijo me malti, Allah s'u një ashet këtë aparat. S Allah s'zblenë aparat api një dhe. Et ju jesh bën atë tim Allahun xel lewala. Ai na e ka lënë shpirtin. Apo, edhe thot kit mall tamin ka trop, kemali Allahut ashtë jamë ky. Trupi jam, spirti jam, ashtë Allahut. Allahu thot, "A bojni marvesh mes me mes e rubien. Pozotim, çash kjo? Kë trupi, kë spirti akomdon?" Apo, shlyzai edhe lade duke madhëru mu. Nëse ti këthe bën und paguyti. Po kë mallit ozot, ai do ne konzë sikurse me kon mallit. Ti ma bën të pastër und paguj për ta. Ka i ben sikurse me tonë dikush, për shambull, uh, unë e kam këtë duqan të malë, me pajisje. Këtë është i tine, të ski kur gjënta eqë. Vjen dikursat në falë zëtë një, a kam mundësi me vojnë një marveshme të, të të përna. Thot, kjo është duqan jemë komplet, komplet kjo duqan jemë. A kam mundësi ti uh, me shqit pëjt të edhe dhe dhe në të re, qitë ku me ma kushtu mu, pëjt të edhe dhe dhe dhe dhe në të re me shqit, malë. Po kam mundësi, Mas me të lodhën ty, a, a, a ba në ma shri ti muqët malë dhëtë për dhëtë, unë e vidhë dhëtë lejë malë. Që që ka hupti? Që ka hupti? Edhe malë i ti, edhe blere nga nga ti, edhe shpëblimi ti. Që ka hupti? Qështu Allah në kapë, këtë është të tina, ka kërku që të të shuizëm në knacinë ti që të nga pagune për të pëndë. Andaj, të nekti, në të në këtë i e, në qovë se ke përdorë produkte, dhe prime, q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 Cjo thon Allahu bet dilullah, yondron ja Zoti, yondron ja së yiat veprat që ti je ka bër, uandron me të mira. Sikurse ka thënë disa ulemat e tafsirit kanë thonë e gjën në veprën, në listën ku ka pas veprat të këqija gjën të mirë. Për kë kaum këto se ku bë? Allah ja që bune di tjetër ta kenë shkruar këtu në dy vana e kanë shkruar. E shkruajmë këtu doim te e kebë veçmë në një vën, na kenë shkruan dy vana, shkruaj edhe këtu edhe këtu. Na mundum këtu me bërë. Më shirë allahu gjallu ala, më begatia dhe bujaria e ti. Pra ndaj, në njëri ka thonë, Fudal ibn iadit, sënë i komborë gjashtet dhjetë, dhe, disi së jam i knashtë, në shumë e të kalumen. I ka thonë Fudal ibn iadit, të që gjashtet dhjetë dukej s'ka allahu vazogjel, të që në këgati me arritë, të që në këgati me shku, me qelë të të tërën, në që ka ki bo me ledzu, u të meru nj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 të e kërkon pëjneve kërndrojt viti, apo të ndryshojmë edhna për të mirë. Këj djetarit tha, ahsin fima të bëka, ju gëfër lëke fima me da. Par mirësoj e atë që të kam betë, ta falë Allah që ka kalu. Andaj, ndoshtë e që kam betë, shikuj në ruar, mëllaj, komë më mund të si tjetë shumë më pak se e që ka kalu. Shumë më pak. Aja që kam betë, mund tjetë shumë më pak se e që ka kalu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 Andajllah subhanahu wa taala që na përmirëson gjendën tonë, na përmirëson zemrat tona, na përmirëson veprat tona, fjalët tona. E lutem Allahun e madhnuar të përmirëson raportet tona me Allahun xhallelaual, dhe në kuadër të këtij përmirësimi, të përmirëson edhe raportet me vetë. Të duhemi përit Allahut, e të ndihmohemi përit Allahut xhallel, e të respektohemi në emër të Allahut, që i riu të respektojnë vjetrin, e i vjetrit të ambëshiran të riun të kemi edukatë si duhet të silemi në shtëpia tona, edukatë si duhet të silemi në rrugët tona, edukatë si duhet të silemi në gjami tona. Të përmisojmë edukatën tonë, të përmisojmë silën tonë, të ndryshojmë pasë që përndryshojmë edhe një vitë. Të jemi tjetër nga se jemi përbohë një vitë i tjetër. Këtë e thotë feja për vitën e ri, musliman që po vjenë. Nërso vitë i tjetër i arshëm,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 Ur nëni kush për në lemrod? Salam alikum. Aleikum, salam urtulloh. Kam dhe pytje, pytje e për është. Që kam e ndërni për ata njësë që duk falen dhe nuk alëgjërojnë. Nuk në njësë njëritë vetarës jam dhe ku i shojnë njësë të shkunë gjami të që shqërën në këta hajbana. Pytje e dytë është. Ka njësë i zhoktet, që, që i falin 5 doktët edhe menojnë që kanë në shkunë gjëhet për fokti që i fal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 në kuadrimet të telefonatave dhe pyetja e parë ishte njerë që nuk falen, nuk agjerojnë, nuk kryjn fit ritë fetare, nuk i zbatojnë urat Allahut azhjal, ë dhe kurshuën që dikush po i kryn këto obligime tallën me ta duke i quetur me emra të ndryshëm. ë Po duhet të them se këta njerëz kanë bashkuar mes dy veprave me më të këqija të mundshme dhe do t'japin llogari para Allahut azhjal për këtë tallje. Andaj fakti që dikush nuk i kën obligime fetare Kjo dhëtë me mbejtë me thime sallahu t'azujen. Ajë nuk, nuk falet, nuk agjeran, që është e ti personale? E jonë është të këshilojmë, e jonë është të... Uh, nëse mundë të të qurtojmë, të kritikojmë, pëse jo, të të rikim vërrejtjen, por, qëfar bën Zotin me te, në nuk përzihim e ja aty. Por asaj nuk duhet përzihet qëfar bënë të tjirët. E se fatkisjet njësë njerës vërse mundohen me embullu të metë në ti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 Kemi një telefonat, urnani? Selamu alaikum. Aleikum, selamu. Disha me të rrashënë, një kytje kështu po, po kërë po falja, po jëmë vezë besële nëse për da bëjnë për një të ajeteve të najësurës. Kështë që po frikona se në së më pritë të më prishët në mazët, po e për frikja jetë në bisoha e, disha më rita gadoj. Edhe disha me në tonë një këshilë të vogënë për femla që po bëjnë shumë ndullu, po famil që falem për përsëritje disherë ajetin nga Frika se mos po gaboj, apo gabem. Përsëritja e ajetit gjatë namazit ë nuk prish punë të përsëritet një ajet disherë gjatë çdimin këm për shembull, në çonse është me qëllim të ndikimin të këtij ajeti dhe meditimin të këtij ajeti. Për shembull i dërguar i selam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 Jo kushtum se parset, por ndërto mbi ndje, kam thon mirë dhe vazdo me tutje. Vazdo me tutje. Dhe mos ju përgjigj çuditave se ke gabu, skagu, ju s'ke gabu. Në rregull eki. Në çonse, në dëgjon vetë se ke gabu, kthyer. Po se dëgjon se ke gabu, vetëm po duket, vazhdo. Vazhdo dhe mos u kthë në përgjigj atë pa pa nevojë. Ato që doim mbulu, po nuk kam përkroaj nga familja, ka vënë për këtë çështë Sahare. Nëaj që ato që nuk kam përkroaj nga familja, kjo është provë për to.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 për mos batimin e urin të Allahot Asgjall. Të një aftanë si përkrahje Allahot Gjallewala, të një aftanë përkrahje shpërblimi Allahot Gjallewala, të një aftanë përkrahje motet e mbuluara që janë të mbuluara, dhe mbëshatën Allahot Gjallewala dhe mbulahu. Kemi telefonat, urnane? Selam Aleka. Aleikum, selam. Po, të dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dh Këta është në të majete nga mojtë Ramazani, në tri mokra të faljën pa që të fahtu dhe nona. E për më dhutë në vodoha për ta, a ta më dhutëja të që baba ka fa nga mështë? Po, e shartë, e shartë. Edhe një pytje që ka më më si. E në atëm e dy që o dhejkë baba, një anë e që ka një dritë shumë a mëve, e që daftë ta një vetë, shka mëllë të më ku anë e dritë a mëve, që uko një një shumë, shumë, një, një shum Një dritë shumë shumë e madhe, natën, natën e dhjitë beke, s'pozdej, s'atë dritë e poqishme që vartë, që vë tërën në nëna kërëcu. Nëna e ka për në ondër e drita, po? Po, jo, jo, visua ka i kam qështë sitë për më hanë gjonë. Po po, po, po, po. Po, po. Faj, salam alejken. Alejkum, salam, t'la vërken. E para, pjutje thëtë, baba nuk është falë, për ka a gjeru. E tash, doon, të se kuptu dhe dëshujin të bëjnë dua për babën që ka vdekur, që Allahu t'i afal. A lejohet me bë dua për të pas që nuk ka fur namaz? Po lejohet. Ai që nuk ka fur namaz, ai ka bërë mëkat, madje nga mëkate të mëdha. Por nëse ai ka shkuar kush te Kallah xha Lewala, ne nuk duhet ta braktisim atë. Por duhet bëjmë dua që Allah falja, o zot mëshirojë. Gjithë lutjet tona, të gjitha uh, adhurimet tona, të japim sadakufukareve, të themi u Allah Çu jesh po ndihmoj në këto të varfën, ndihmoj ti aty ku është atje. Fala më katët. Andë duhet që të jemi në kontakt do të thotë me të vdekurit tonë, unë kuptoj me komunikumë ta, pun po kuptim të dërgimit të sevapëve përmes rrugëve që i kalëgjëtimuash Riati. Ka se njerëzit ndërgimin e sevapëve të vdekuratyrë përdoren nga njerë edhe rrugë jo legitime. Por duhet të përdorim rrugë legitime, sikurse është duaoja, sikurse është sadaka, punë e mirë e kthymërat që na ka mësuar te Muhamedi sallallahu alaihi. Oselam, ase për këtë dritës mund të jem në një ëndër, mund të diçka që është duk, dashur nuk ka të bëjë kë me ndonjë të vdekur. E vdekur ku vdes shkan dhe me me vdekjen e tij me shkura ti nuk vdes as në dritë, as në gjendë ndryshim s'ka të bëjë kë me të vdekur. Ka mundësi diçka i është duk ka saja se ndërse një ndonjë ndonjë trillim i saktuar, por nuk duhet me dritë me të vdekur, nuk ka ndonjë domethënë të pasaçme fetare që mund të japë të arpritje për, për të. Kemë një telefonat Ornane? Ornane? Asalamu alaikum, apo ndojon? Aleikum salam. Po, po t'ndejmë, vëlla, fal. Që më nxjova më në ndërgje në harë cil sa për punën e dorës, domethënë për dekor, dish sa mbyka i lisoneti për shemb. Na besojmë se besimi është besimi në zemër të shprehurit me gojë dhe të vepruarit me gjymtyr. Po gjymtyr tas për shemb, a është domosdoshme me kufirin e për kufizuar, apo me lirë për shemb në veprat e caktuara që shëbojnë për shemb disa dietator që kan thonë vetëm se namazi duhet me qenë, domethënë pjesë e gjymtyrës. Apo bërë në thomër shamu nëse ka gjëru ose nëse nëse ka bodi qëka nga islami është musliman. Edhe përë përë përë haditën e tega mirë dhe në islami që të fatë kërë ndokush nga ju, kërë bërën sejtë dhe mos dhe të gjëndzohet si që bëndirja për letit dhe ndosë duar para gjënjëve. Si pas djetorë që është në sumin në ebudavutit. A është prej haditëve të sakta, ajo, Allah i është përblisë, sëra Ky vëlla pyeti një pyetje që është interesante dhe është një temë serioze që dietart janë marrë me të të gjitha kurave e shekuve. Mirë, kemi një telefonat duke prit, po in kuatorën më der kat pasoj japim përgjigjen inshallah. Urnani? Aleikum. Aleikum salaatu wallahu. Po tani i thui ke hut me ta bë. Po. Si sa kam unçi? Po po të ndodhuaj. Takimi kur në rafte. A duhet mi dhonë me së qafës, a është obligativa, a po jo? Qënë zakonisht po e bërkëto, po pramen iva në radiopendimë e bojiminë në sëjtë dhijatë, e bani një pyte një njëri dhe a i fa që nuk është obligative. Në regullë, në regullë. Qaj jam të përkëto, allo e qëpër blejtë fërë. Amin e ju. Filemesht pyte që e bëri Vlau Maherët, tha, a kushtëzoet,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 besimin dhe kujtë në zemërton, djetarë ka mësë pajtim. Ka shumë nga djetarë që e kushtëzojnë falë namazit. Andaj thonë se në qofë se nuk falët, dhe të tëtë nuk miret të parasushtë dhe këllatër njësë është besimtarë. Ka pletë nga djetarë që është të mendojnë. Dhe pjesën betrë ulemave, që janë shumisë e fukahave, shumisë e juristëve islam, mendojnë se nuk është kushtë namazi. Një riu që ag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 Mir po, nëse i referohemi formave që janë transmetuar. Se si ka marr Abdes Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk gjejmë ato transmetime se i, i dërguari ala sallallahu alajhi wasallam e ka fërkuar çafa gjatë marrjes abdestit. Andaj ne duhet të marrim abdestin kurse ka marrë abdest Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Kemë ne telefonat Urdanë? Asalamu alaykum. Aleikum salam. Dhe jam me ta boni tyje. Po. A ka drejt baba mos më lënë shpe nëse nuk falem. Qysh më smilion në shpe? Po dësë, më smet leon, për shama onë jam e, e martume, e më kapon që me bo këtë pytje, se përdo të se edhe shtëtë me du mu falë dhe në shpitane, e kështu që përdo të kam drejt më smet leon në shpe nëse nuk falështë, e që ata do shtë ta me tytë, a ka drejt baba më smet leon mu në shpe në më shkuet nëse nuk falëna. E qartë, e qartë, në shala merë përgjitë, në shala.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 ka ndodhë për para në historinë e muslimanëve, një grupë muslimanëve kanë shku një vend lërë në Afrikë me luftu. Lërë në Afrikë, lërgë, mija kilometa lërë nga vendit june. Dhe jenë balavaju në një fis, të rap, numerikish shumë, sh, shum, dhe pa dushim se, të gjithë janë vra. Nga, kanë qenë plët nga ashap të pejga mirë, dhe kër janë vra në luft të aty, e kështu më rad, tash, pris, fisit, është më të është a i prisë, i fisët është në të njërë Çfarë ndrëzi kanë këta marr pilar dikun kuinor ti na skem këtuas, në kosh tokë plashme as në kosh interesant, to kurxës, ka çka i vën tokë nem këtu, kanë boll tok atje. Është interesu pse këta marr mbrafter me neve. Edhe jeni gata që kanë bërë gjallë për kthysën, u ka thën se këta synon për tokë tu. Këta kanë më me vetë në thenë udhzim, besim në Allah në zgjel. Dhe këta kanë bindje se çdo njeri duhet të besojë Allahn këtë mënyrë dhe të vdes kështu ata mendojnë dhe bën bindur dhe besojnë se i dhëtaria juaj ju shkatërron juën kët budet e budet e tjetër. Ta çuish? Qita yonor, pjativan elar, kalon familjet e tyne, kanon vendet e tyra. Për muzu na, vjen ndej për kët punë dhe ka ndikuar vdekja e ashabve, qase për zgjalli s'kan më bu musliman, ka ndikuar vdekja tyne çaj fis bot musliman. Qase kan ka me ditë u çuish llo, keni respons me një shtëpi, çka ka ku interes? aqë çika shumë për madhomu të mirna, Allah e shpëlbel baban. Ne duam të them se si, nuk do më shikojmë nga aspekti gjenëror, nga ai kënd që na po lëndohemi. Babat po më lënë me hite shtëpias, po mblen kështu të, po them që ka drejt baba, do t'ja pritet për, për kët. Por dua të them para se ta formulojmë pyetjen apo të shikojmë një herë edhe nga kënde të tjera, jo vetëm nga këndi që ne ata lënduar. Ne na prek që baba s'po mblen, e hajtë qira këto baba drejt. Qadarallahu ose. Pse baba po s'po mblen më?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 Po don shumë baba. Don shumë nga dashuria madhe, e madhe, thot hajt nesër që të më bëj ekfalet apo. Ata do të më shikojnë nga ky edhe nga ky kënd. Edhe pse them që baba nuk i shkojnë mirë në me prodhoksion metodat. Që nesër nuk mund të jenë efikase. Mirë është me ul birën e tij me bisedu, me me thirr, me... edhe pse nesër të asht dash, ma pak më herët me mësu për namaz, ju kur të martohet e kështu me radh përdo me përdorim metodat pak më tëra, pak më afërta për namaz. Për më gjithëta nëse baba ndoshta ka ka dërgon ndonjë hap, s'po them të gabum, por ndoshta jo bashqëllum në këtë ritim që më spekton me një shpehet, kësaj ai just for the, e ka gjendur mësti më se Allahu xhalla ora, po jo më smelo me një shpië. Për, me për du më gjithëta, po do të them që nëse baba që i vjetër këtu më radh ka mujtë më dërgon një hap ndoshta, ndoshta jo shumë qëlluar. Nuk duhet kë më me me me me, me kriut të, të, të ndonjë irritim, ndonjë uritje që s'pamble më sku, jo Wallahi po duhesh me të duam tonë se çikashu po ndjek baba. Nuk i më kuptou që dashuria e të babas tonë ai të vallaj kur deri sot dësh për Allah që levala dhe shese çfar çfar punë e madh as fal namazit. Ne çu se fillojmë me fal namaz. Kimë pa ditën e gjykimit kur Allahu të shpërblem për kët namaz se sa të mirë ta ka dash baba. Beli do t'uosh, ka kaqon mirë, jo mëson të, më të spija, po edhe më mlid dikon dëso të falna. Sot sunë kuptuan që po duhesh Por dit në gjykimin kur e kupton vlerën e madh të namazit, do ta dëshironë edhe kët. Ka njerëz që do të kapën, por për çfarë fat e boll aty. Pse më ke marrë qof? Pse s'u mundën për namaz? Kur asha, si çfarë krime dhe mëkate të madhe ka bërë për shkak të mos falës? Ai bab apo don të mirë. Ai ka mundsi me gabundësh në shprehje, ka mundsi me mund të vëprim pa dur. Ka mundsi. Po vallahi nuk e ka pse tu rën. Nuk e ka pse s'do më të pa. Ku ka bab që të më pa çikën e vet, ose vladin e vet?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 Kjo është ma e litë ta kuptojmë. Se sa të kapim për detale që janë të panevojshme në këtë rast të mirë me to. Allah dhe në mësë mirë. Këmë një telefonat, urnë një. Selam alaikum. Alaikum, selam, artullam. Kam dy të, të gjithë për juve. Po? Ty të gjithë për është më e remteshëm në amazëj, apo e gjerimit. Po? Ty të gjithë është në internet. E kom gjithë në doj e Profetit Muhammed për inteligencen në janë ditës së dytë e përmendura qa, që ka ndarëtia veçka shudi kush haj tash. Çfarë duaj është? A dini më Ablin? Por kaskë sa përfund derisa ne jo falem ndruj gjithë uh, stacionin e televizionit për vërtet ti të bën ku shumë, shumë mirë. Sepse as televizioni vaktë ankuja të hafir në fol për zgat. Palla, në televizionet ia nuk ka son. Jo pas minuta pas gjithë minutit më po mava jola vet. Alhamdulillah. Kaskë sa natën e mirë. Notën e mirë, notën e mirë. Allahu shpërbëj për lërsimin dhe për krahim. Ne Sallallahu Xelajelauha që të bekoj bashkunitin ton, dhe të na absuksues në rrugtimin ton dhe të përfitojmë sa më tepër nga këto mësime dhe nga këto udhëzime. Nëse për këtë pyetje sa namazi apo xherimi, dy janë obligime të Allahu Xelajelauha. Por padyshim, padyshim se namazi është një obligim me peshë më të rëndë se xherimi. Xherimi ka vlerë të vetën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 Pastë, ka thon Peygamberi se ndërtuai Islami në 5 shtylla. E para është Shahada, la ilaha illallah wa anna Muhammeden Rasulullah. Me dëshmosë nuk meriton të adhurohet askush për së allahu, as te Muhamedi them është dërguar ai. Këtë është shtyllë e besimit. E dyta kushur masaj, shtylla e dytë që e kanë fin, O ikamatu salah, me fona namazin. Me fona namazin, sigurisht, kjo është shtylla e dytë. Pastaj vie zakati, xhirimi, haxh-i këtë marr. Të gjitha janë shtylla. Janë mërzit të gjitha.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 Zoti së fërbërës për këtë fundë për njështë me të qeni të gojë bro, zoti së fërbërës me gjenetë i shalo. Si a me në riuë. Që shënë i pizë që ndërshë në kërështë në kërështë adekuatë për në lidi me të temën që kënë i për sotë për të ashtë të kërështë për të ashtë kërështë për i momentë në basë fërës më në lirë a më në për të me kërëtë për t Në kokë dhe që rezultati asaj e ka në shkollë, dhe ma të në shkollu si duhet, i ka, ka në të doktat gjithë dhe se periode. Edhe ta shë basi është të vëzu, ta shë në më mëshë në një më së bivjeqare, është në dhe në vila është të vëzu edhe uh, ka përnu me, me hips, ka përnu me të zvit, uh, i një kërë në lishtë të vijgjera tatuaje edhe do në së gjithë dhe ku jashtë të fe. Po, jemi mundu në përmet të forumit të relari që në maqë dëni, që jemi nga të të kovar, jemi mundu në përmet të tire me gjithë në dërë një rukë, po nuk ka pasu, jemi mundu edhe vetëm uh, në përmet internetin me tine me registro, po në përritaj që nuk ka qenë në shkromën. Po, të ashtë një pëshilë për jo vëndës e kamë në që i të nëndihmanë. Po, po e qartë. E qartë, Allah. E qartë, në shkoda tash më e përgjitje. Um, Pëutan përgjithësisht flet për picë. Vllai ndëruam që na thret nga Tetova që thret, do të thotë flet për gjendjen e vllaochë ka qenë më herët për shkak të një operacioni pa dhe për shkak të gjendjes të dob fotografale ka qenë i dobët në shkollim. Tash është uzur dhe alhamdulillah uzimi ka ndikuar tek ai pozitivisht. Jo vetëm për mesrimin e gjallë nga raporta me Allonjë Lavala, por edhe në interesim dhe vullneti për të mësuar gjithë më radhë dhe është i shfaq interesim i madh për mesrup për fe, ë duke dëshuar që më dal në vend Arabë më kërku deturi atje, do thot nga fakultetet e njohura dhe universitetet e shkuara që janë në vendet e tokata arabe ka tentuar të shkojë në Medinë, thot edhe për mes rrugë të tjera, por atë ndërrat nuk kemi pasur sukses, a kanë në ekshil. ë Vllai ndërruar, dua të them që unë nuk kam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 Mund pratet në era dy vje, u thash një njërë, një studenta që kanë prit dy vjet, tri vjet, madje deri në katër vjet për mua prano. Andaj pardesha prat, mos më humb. Mos më humb asgjë. Shkalloat në vendin e vjet ku kam më parë, duke ndihmu farefisit i ti, edhe mëson gjuhën, edhe prat një kursësh pranimin nga vendi, realizon xhelaqet e yolës, rrugët edhe tja mundson që të pranohet atje ku ka dëshirë. Kimini telefonat, urrnone. Si dëgëse ke thonë? Selam aleikum. Reikumussalam. Shalom. Shalom. Shalom. Desta, dhe ta po një pytje, ho gjendëruat. Desta, dhe ta po një pytje, po, vlam, bështë mundës është të lërgo pa nga televizioni? Mështë të lërgo pa nga televizioni? Po, po. Më të është, në të është kanë fillu me i folë të zvolëtët, po, shëqnë nira, po, shëqnë nira, dhe momë, të tafërnë, me sënë, p në oh, çka tash rrugë dakë çyishtin ku kem çyishtin ku kem sepse of das sekse sana vetë ndërstam me pyty çyshme vepunë me ta çysh çamë bë çysh mushirin me ta e çortola e çort inshallah tash më përgjigje e çort thot kam filluar më fal por të afërmit rreth i shoqëria më dekurajojn tallën Pëtetn pse tash e çyshja nisi çka fola, e pse po falesh, eks më radh si më vepru. Ë njerëzit që mund me të pyt kësaj pyetje, janë disa kategori. Disa tallën me ty, bojnë ai garë. Disa po në më janë të ndërzumë ditë pse po falesh, nuk din. Disa janë të ndërzumë ditë e çyrs detjes u fola tash po po falesh, a bëna. Ka një sllide kategori. Andaj vazhdim nga kategoria e njerëzve duhet të mëshin edhe reagimet ata që e shoh që po tallhem me ty poponajore reagimi më i mirë është i njërimit hyne ose mërmëtaforë më ose më metaforë ata nuk interesojnë për të vërtetën ata ndërzohen me të futi në rreth në tyne dhe më tallme ty vazhdimisht ata mos më reagimet më i mirë që ti është që të larguosh prej tyne ose në qoftë se je detyruar të mbet në një nivel me ata të kalosh mbështetja e tyre më mirë fol për çka çka do koftë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 Andajm duke vój për dallancë, ka falu më falë çetier po tallm ata. Thash ata që tallën, sero një herë ose dy herë. Pse po falesh, se Allahu xhellahu ala na ka obliguar, pse sin fal të kalumun nuk e komdit, jo në vendot të Allahu xhellahu ala, po varto me u punë mira. Serajo kaç edhe as jep atë për herrave tjera largohu prej tyre ose kalon bësi etj. Ndërsa kategoria që s'i antërdëzom nuk din msoj ti Allahun skundit më fal. Nuk ka shtir më fal. Donjëz më thonë se o oh, e di sha fal pa ato dua komi msupe s'po di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 Dushat që avaj një t'kise. Po? Unë e fali pesë kodë në mozit dhe falem e... dhe falem e... dhe falem e akte me më thëmije me gru. Ahoj shtë një dhe mozit që ku në gjami, me gjami, me gjami, me që ku në më thëmije. E qartë, o. e qartë në shumë. E qartë. Nuk e dhja, kimi telefon duke pritë? Po, kem në telefon në pritje. Po e kuadroj me ka telefonat. Ornane? Alo. Ornane? Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmetullah. Unë uroj të shkoj të vazhdoj samoz. Po, po. Ka e notesh, e, me fër me fër me po po mund të rreshi kaë po viti drejt me notës. Edhe sombe drejtë le falë koh. Tanë të vije fazën e drejës në fazën e xhlis. Po. Antoine pour la peur de ça. Ne elle veut dire bonora des ni chrapa a pris ponto escaladas Allah for des agora Allahu ak salam alaykum came and na boa na garagem esse came o telefone da tu que peço bom aleikum aleikum salam wa rahmatullah onde né gosta foi hoje na feira topo te dzejmo Allah fal foi lache que andar Allahu akbar. Selamuleikum, dora sinta. Aleikum selam, Allah. Dashamë da të bani pyetje të shtunën e kaluar në modë, bani pyetje aty Hoxhës. I thashim qondeni hol, e ju më kishur sa qum quran thamë ka knu, pa për lërgësie. A dhe më ka thonë se kimë pas ligësthi, kimë pas çshto e ka me të bëjë ajo çshtoë. Do javoni aty Hoxhës në ky tydje ai hodhë këtë po i them thash shkatet nëse është nëse ka knuron. Po unë do ta marr një këshillë për vozën, me cekse çfarë kuroni ka knu se ka shumë primot si mm. dhë në votona që ndo gëdhinë shapo iknan, sa edhe na se fjalë radhës. E do ta mia bon këshillë se le ta din kush është ai, le t'i tregonem në Cina se 30 vjeshtësh të mund të bëhë në një magjestar, se sa ne u ka dukë se po iknan. Kuron faktikisht po i ka thon kështu tjetër. Edhe do dosta ti... do më nxjekse për ta këshyr kush asht, edhe në ta pyeti kanë, ai hoën këtu pse ashtu që hoqë duhet mëshkuar. Unë falet ja, a a për ditë për os në apo vetëm nga Çto e kam e kam dëzuar? Ah, ti nuk penia, ti nuk penia, të motra nëse nuk pe din ku ka shkumë jo, dëzuar, nuk pe. Jo, dosta më nxhill më vao asaj motra se mund edhe herën tjetër mëshkuar, e murrët me gatopasion e di pe dikujt tonit që ka ndodhur një jetë rast. Shkon i kënon diska, e mendoj që jo ka i kënon kënon, po fakt i kjo është një lidhe në kënon s'ka. E qartë, e qartë, e qartë, Allah është përbleftë, Allah është përbleftë. Kemi një telefonat tjetër, urnëni. Kemi një telefonat. Urnëni. Selamu alaikum. Aleykum s-salam, Arantullahi. Selamu alaikum. Aleykum s-salam, aleykum s-salam, pëtë dëgjëmi, Allah. Zutë i shpërbleftë për kontributin hojqë. Amin edhe jubë, Allah ishë problef. Do shta, vishë në se moni një komend një ajetit koronisht të surën e njërë. Qëlas? Në se moni menot se kini pranë, koronin. Qëlas Cil surë, qële jetë? A, qëlejt e lezhej. Surës njërë. Po, qële jetë, së një numër? 35. Allah është dritë e qiminit tuket. Po. Oh. Është e qartë, është e qartë, është e qartë. A zhilin qart, qart. shum... si qart, qart. qart, ke... nuk... edhe kjo provë sa? Është këto fil pah shumë. Po. Këta të shkurtë. Është e qartë, është e qartë. Është e qartë ola. Ëh. Kemë një telefonat, po as duke prit. Si duket, nuk kemi në pritje. Ja. Këto seri vazhdojmë aty ku kemi mbetë.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 Në dhëmë të jaspegojmë, nëse, nëse veç e, kam betë dhe të serimit, i bëm për shtypi argumentit dhe faktit, i asërëm, nuk prejtojmë, se e që mëllohet për, për pare, nuk ka sevap të ka la gjëllevala, e sëtë, tënë këj presion për shamin, kush ko hesap, përsa pare kje hesap, me konë pjesë e këti presionit dhe kësa shtypje. Ndë veç për i të latë mëllohet, se valaj nuk ka pare që jashtë të mbëlesin mëllohet. Me Këto e një shpifi akuta që ka skadua fatet ty një, e mbosh edhe një fali një shpreje bajat jë mbomo. Nuk shqiten më korkon këtë fjallë. E njërimi është maj mire. Sikur sa Allah gjallera thotë, o idha khata behum ul gjahiluna, kalu salama. Edhe kur të komunikujnë me ta, dojnë me, me komunikujnë me ta, flasën dretim të tyre, ignorantët, ignorantët jenë këta, ignorantët jenë që shpifin. Allah u thotë se reagimi njërë dhe Na stëkim nat me një konflikt me ju. Jo, ja, jo. Ja. Jo, ja, nuk mundemi na provokoju. Na nuk dalim nga kontrolla, nuk dalim nga sabrën. Na para pëlqejm për vetën e heshtjen për ballakuzave të shpive të juaja. Kjo është reagim i injorimit dhe mosmora fare me ta. Kjo është më e mira. A duhet grua me imale e burrë me shkuta po. për nesens po? Qase burri është ai që pyet për doanë grua në gjë të shtëpijë. Por, nëse burri bën zullum dhe nuk e lën gruan kur dal, më dal, atëherë kjo duhet të mo rregullu në mënyra të ndryshme, pastaj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 për tja mundësuk se e grue që ta ushtërën të drejtë në sojnë në vizitë në përndëve ta masi kurse, i ja e ka garantu shëriati. Thëtë falem me familja, a është një si me gjemat? Jo, nuk është një si me gjemat. Nëse uh, hadithët që kanë arë për lirën e gjematit, flasin për namazin në gjemi që bëtë. Në qovë se një, një vend ku falem nuk është gjemi, ajo nuk është gjemat i gjemis. Në mund të falem në gjemat po kolektivisht,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 nga një njëre lidhë, në rrasët nevojës të nevojsh, nevojsh madhe, në rrasët të, të uthimin, në rrasët të angazhimi, që s'ka pasë mundë si asësi. Por kjo mundohet njëherë rralë. Por jo të bëtë kjo praktike vazhdushme. Kjo jo të bëtë vazhdimesh në bashku namazin. Jo, jo. insista me e fa namazin kone vetë, nga salatë gjellë e walla thëtë, i në salatë kanët alel mu'mininë e kitaben me u kuta. Me e të vërtit, namazin është obligim,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 Se i dërguar disa sahabë ka bashkuar namazin e tij drekën dhe i kin din, aq shomën e acid duke qenë në Medinë. Paçi nuthëm. E ka pyetur Ibn Abbasin, pse e bashkoi? Ka thonë ka dorë që tja le të thonë ummi të tij. Kanë mirë drosa ndoshme të caktuar, obligime situatë të jashtëzakonshme, leo në bashku për qetjet e rallë dhe në situata të jashtëzakonshme me nevojë të madhe, jo për çdo gjë. Dhe thot përmes temi me çorapa, ëh, disa dietarë, sikur disa dietarë sikur se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 plot nga dietar mendojnë duke iu referuar hadithit e Mughiri ibn Shu'bas rahimohu radiyallahu ta'ala anhu, i cili thotë se i qite abdes një ditë pejgamberi s.a.s dhe kur erdhi te këmbët u afrova t'jasbathi çorapat. Kështu ka hadith, çorapat, jo, jo se një unë rob mesh është veprimi i fërkimit. Nuk është mes materiali me të cilin fërkojmë ne. Por materiali që është ndërtuar me të mbathura i quhet i, -i, -i thuhet e quhet -thu, çorap uh,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 Çdo gjungkalkura por është nga, për nga material tjetër qort i ngjajshëm me çorapën që ne sot e mbathim. Andaj duke i referuar dhite Mughir ibn Shobas radiyallahu anhu si i thot u përkula që t'i ja zbathi jaurabein, çorapët e ti, tha dha'huma, leri, gase un i kam veshë të pastra, i kam vesh me abdes dhe pastaj mori mësbite. Duke qenë duke i referuar dhithi, thash plot nga dietar lejon që e mbathura që lejohet të përdorë për, për mësb montet edhe dis tjetër jo vetëm nga nga lëkura. Është Tho thotë të Gjuman apo të shtunën në emision që ka qen, kanë dëgjuar xhojën se është lemëruar një mot muslimane për një këndim të Kuranit dhe thotë se xhoja i tha që shko përsëri e ky vlla këshillon që të tiet kujdes njerë, të vërtet se kush është ai. Unë mendoj që xhoja e ka dëgjuar me vëmendje pyetjen e shikuesës që ka bër thirrje dhe i ka pasur parasysh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 Që, që, që, që, që një fenen, që në të është një kandelin ndezër. El Misbahu fi zhujajgje. Pase Allah Gjelle Vajdon të sëqaran formën e këti kësoj drita. Në veqë anë ti ulematë tojnë, se drita që flitë për të në këta jetë, është drita e besimin në zamën e besimtarit. Andaj Allah Gjelle Vala që ka ndryquar qelë në token, me dritën e dritë ti, është aj që ka futur dritën e besimin në zamën e besimtarit, që dukë ndryquar aj me kë drit është e rrugën e drejtë këha Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe përshkruet kë dritë, pasë e Allahu Gjellaluhu, thëtë nurun ala nur, dritën bi dritë, mirësin bi mirësi që Allahu Gjellaluhu jepë besimtarve. Andaj, kjo është një komentë shumë i shkurë, të ashtë nuk edhikë, sakë si shkurës për lejmë i shikuset, nga se me thonë komentoje këtë etë, a jetë e 35 rrëzën uri, ko 4-5 rrështa, dhe gjithashtë nga, nga jetët që nuk është let tandai më përmend ndonjë problem të caktuar ku e ke problemin për shembull kjo pjesë fërkuptimi ka se kështu më rendështa do të ishte më e lehtë por shto përgjithsisht mendoj që nuk di çfarë them më tepër lidhje me këtë çështje Allahu xhalla ola din mësmire. Ë për fund dëshiroj të çaj të gjithëve ju shkoj ndërruar t'ju falëroj për për krahin për për krahin që po na jepni duke telefonuar, duke çndua për anë krahnë duke ndjekur El-sallallahu xhalla ola që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 por regjia më bën presion që të lajmëroj, që të jemi korrekt dhe mirnjohës ndaj të gjithë juve dhe gjithashtu të kërkojm falë edhe ndaj atyre që nuk kemi pas mundësi ti inkuadrojmë në këtë emision. Ne subhanallahu te ala që timi në komunikim të mirëfirt varg dhe ata që nuk patëna të inkuadrohen sonte, kemi emisione të tjera që mund të inkuadrohen apo edhe të lënë këtë inkuadrim edhe për javën e ardhshme, dohta me len Allahu te ala u jepet hapësirën dhe mundësia që të marrim mundsinë të inkuadrojnë dhe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 të dëbëshën, produktiv, të mirë, konstruktiv. Allahu në ljusë që Allahu Gjellewala të shëran të smurit tanë dhe Allahu të imshën të vdekurit tanë dhe të në bashkojnë gjithë mund në pun të hari dhe pun të mira. Allahu ishë përblevit edhe njëherë dhe, një dhe takohemi në emision e radhës me lene Allahu Gjellewala. Dire të herë, Assalamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuh.